скрасити її сумовите існування, розвіяти невеселі думки, підбадьорити та підтримати просто по-людському. Але навіть за таких умов Олена не може прийняти його запрошення. Не повинна, не має права. «Дякую, Володю», – долаючи слабкість стих, – мовила вона. «Мені влітку треба їхати в інше місце». Не схотіла згадувати при ньому куди саме. Але ж ви не будете там цілу відпустку. Зможете вибрати хоч кілька днів? Він уже побачив її стан і говорив спокійніше. Приїжджайте. Нічого кепського в цьому нема. Адже ми бачимося з вами тут, у місті, то чому не можемо зустрітися десь іще? І замок, не чекаючи відповіді. Дістав сигарету, закурив і знову пішов поруч з Оленою по алеї. А парк уже залишився позаду. Починалися перші багатоповерхівки, і треба було прощатися. Володимир ніколи не проводжав Олену додому. Вони просто проходили разом частину її дороги зі школи, і кожний повертав потім у свій бік. Олена взяла у Володимира сумку, наблизились до нього, а в цю мить його очі не посміхалися, а були Зосереджені і самозаглиблені. Вона не могла читати у них так само ясно, як читав він по її очах, але серйозність і зосередженість його погляду змусили її забути про себе і так само серйозно, зі щирим жалем подумати про нього, побачити його ж очима. адже він сильний, він чоловік і не просить нікого про допомогу. Навіть Михася після смерті дружини виховує самотужки, без бабусь. Такий був його вибір. А проте, він людина, жива, з почуттями й стражданнями, як усі люди. Вона розуміє, що не зможе замінити йому дружину. Такі, як Володимир, зібрані, віддані, кохають лише раз. Але ж вона й не претендує на це, і не про це думає коли зустрічається з ним у парку, коли слухає його розповіді та почуває поруч його плече. І, може, якби він не був таким, як він є, вона й не потяглася б до нього, не відчула б неймовірної радості і щастя, які з першої зустрічі повсякчас відчуває біля цього чоловіка. А хіба вона сама не вважала себе однолюбкою, не відкидала ще недавно навіть думку, про те, що зможе покохати ще когось у своєму житті. Зможе покохати. Отже, отже вона кохає? Любить Володимира? А певно, що так. Бо як іще назвати те все поглинаюче почуття, яке живе тепер у її душі та відроджує її саму з попелу? Адже вона, мов би, народилася заново. Дивиться на світ новими очима. Дихає і відчуває, ніби вперше в житті. То невже якісь святенницькі, обивательські упередження візьмуть над нею верх і не дозволять відкрито, подружньому прийняти пропозицію того, хто подарував їй цей неоціненний скарб? Знову жити. Я приїду до вас, Володю. Просто без будь-яких вагань і зайвих зітхань, сказала вона. Неодмінно приїду, хоча поки й не знаю, коли. Ви розкажете мені потім, як до вас дістатися, і я одного чудового дня приїду до вас у вашу черівно-казкову країну. Розділ восьмий. Сорок днів по смерті чоловіка Анжеліка майже не виходила з дому. Кілька разів їздила на могилу, коли цього вимагав обряд, але не тому, що дотримувалася всіх його правил. Вона хотіла, щоб родичі та друзі востаннє віддали належне Васі. Анжеліка тужила по чоловікові по-своєму. Не на показ, не для сторонніх. Не плакала, не голосила, не дозволяла собі навіть цих маленьких послаблень. Тримала біль у середині. Тільки один раз серед ночі, коли вона занадто реально побачила у всіх їх трьох, себе, Дмитрика і Васю, усміхнених, веселих, надзвичайно радісних, хоча, прокинувшись, і не могла згадати,